Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera. Allahu Janullahu falendrojm vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Ne lutem bekimet e Allahut qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjes, shokët dhe të gjithat që ndjekin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote. Të ndërrothezë të vazhdojmë të thotë me hadithet të cëllat i ka përmledh imam Bukhariu Rahimullah në livrën e të i të njër El Edebul Mufrat. Dhe kime dhe nëse kapitina e parë që ka fillu me të Bukhariu Rahimullah dhe në kohadrë të kësaj kapitin e ka përmen hadithet e pejganberit Alehi sëllat u sot më këtim është kapitlis që me, i ka të bëjmë respekt nda i prindrëve. A që pa dyshim se kjo është një prej obligimeve më madhore në islam dhe pasë Allahu të varë e kotala njëri ju mësë shumë të bërë që i kao prindve ti pasëta i më rarë. Andaj të i marë se nga vej për të matë mira, si kurse ka thënë për i gamberi alihi sërtu samë është respektin në i prinderve. Pasaj Bukhari u Rahimullah vazhdojnë, nuk e përmedur se cilin nga këta prindrë realisht është më meritor për të respektu, në më mereshtu më shumë se tjetërin a ka dalim e respekt, apo duhet respektuar që të dë njejt. Pa dushim se duhet me respektuar të dët, mirë po, kanarë hadithet që mbi vlerësoj nënën dhe i babës. Dhe kjo normalisht në disa rase specifike dhe kjo është prasuje specifike. Andaj në hadithin e, që e tasme tonë një nga shok të pejgamberi të Alehi Sallatë Usam, thësë se ka arë njët e pejgamberi Alehi Sallatë Usam dhe ka thënë, ojë dërgore Allat, men e berru, kush është me meritor me e nderru, me e respektu. Ka thënë pejgamberi Alehi Sallatë Usam, ummuk, në nëjote. Ka thënë, ojë dërgore Allat, kush është me meritor me e respektu, e ja ka përsiq një të mpytje. Ka thënë pejgamberi sa lësëm umuk në najote. Je ka përstrit për herën e tretë pyytin, ka thonë ojë dërgurja laud, këmë e respektu mësë shumëti, ka thonë nonën herën e tretë. Pastaj ka pyyt, këmë e respektu, ka thonë babën, e pastaj më të afermit, e më të afermit me radhë pasë babë. Kjo është hadith, ta që je ka përmanë Bukhariur e Himullan në këtë koleksion të haditheve, ku fletë për respekt ndaj prindërme. Fëllemesh në këtë hadith kemi një loj në bibljërsimi të nënës ndaj babës në respekt. Dhe pse thash, do me thonë duhet dhët me i respektu, mirë po, ka një e përsi në respekt nëna ndaj babës. Masë pari, shikoni, për shambull, edukatën e sahabeve në marin e dijesë. E kan kus se duhet me respektu prindet. Mirpo ata gjithmonë kërkojnë më të mirën. Kjo është edukata e sahabëve. Po do të kuptojmë, po duhet diqon më shumë, a ka për diqon se vop më tepër. Ne sahabët e pejgamberit alaihi salatu sallam kanë qenë të edukuar në atë mënyrë që me kërkuat gjithmonë më të mirën, gjithmonë atë që është më të lartë, ato që më shumë diqon se vop. Prandaj në esencën e këtë ka kuptuar që duhet prit më respektu. Por a ka raste A mund të t'njohim më mirë se teatri, më shumë se teatri, më shumë se vapës teatri. Do të thonë çështja e sahabave edhe çështja e punës më të mirë ka të gjithë mundësi që i ka interesuar sahabët. Kjo është e para. E dyta të, të ndëruesat që marr nga kjo është edhe çështja e prioriteteve. Do në fe ka shumë punë të mira, ka shumë vepra po, të mira, por jo të gjitha janë në nivel. Andaj nga fe ku njeriu nga nga treguesi se një njëri e një fen është edhe aftësia ti me të dallu veprat në nga të tjera. Domethënë, kategorizimi i veprave. Çloi vepra mëra nëse është mëse se të tjera. Për shembull, në e folim sa bohën, sa boh i ka dyra çotë sunet, dyra çotë farz, edhe sunetin me fal, edhe farz me fal, ka se vop. Nëse farzësh, më primar Napërmo. Pandaj ka gjëra që janë obligative. Ndodh nga një njerëz në mos njehjetë për parësive dhe prioritetet, me diplomati për parësitë jo vullnetare, që për shembull sunnete, së më i dhon parësi obligimeve. Edhe në aspektin e veprimit, por edhe në aspektin e praktikës së sotme. Ka vepra që për shembull në, në kuptim të haramave, janë më prim më primore ulërgupë djina, se të zotiera për shembull. Edhepse nga qdo e kje që du të me ljargu, edhepse du të me institu, qdo të mirë me e bo, pa tjetër. Mirë po, nuk duhet kjo me ndiku që me e rënu sistemin e një vënestimit të veprës një rëndaj tjetërës. Që është e prioritetet e oto. Cëla është vjetë prajma e mirë. Dhe cëla është ma primarë. Kështu kam pëjtë sabët e përgëmberit Alehi Sadhu Samë. Edhe cëla është vjetë prajma e mirë, po edhe po cëla është ma primare çka kom më pas por më krypun, çka është më pas javë. Në nekim prolegjim me njëv këtë çështje. Pra nganjëra japim para si do punë që janë të mira patjetër, por kado paratynë që andaj njëjë e këtë kategorizimi është padyshim nga nga edhe obligimet, por edhe nga treguesit e kuptimit të drejtë të fesë. Dhe këtë djem shpesh tek sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e tretë që mund ta marrim këtu është, domthonë këtu kemi një mbi vlerësim në respekt te nënas dhe babës. Që vlerësh nuk nënkupton se baba nuk ka vlerë, larg asaj apo. Asnjë nuk nuk nënkupton se respekti në babë do të mëkon më i vogël. Jo, nuk nënkupton atë kjo. Por pse nuk kupton një respekt më të veçantë ndaj nënës apo? Për çfarë arsye dhe çfarë aspekte Dhe atoarden munduar që duke ju referuar disa argumenteve tjera anësore për më përmend urtësinë pse, do të thon, ë Nona është në biblios ndaj babas. Nona i ka dhënë të sa mundim apo të babai i ka dhënë të sa mundim? Nonai ka dhënë të sa polici në fëmijët, por dhe, dhe babai ka dhënë polici. Pse nëna, do të thon, kan thënë më pas për shkak, do të thon, është përmend tri herë Nona, pastaj baba përshkak se nona në tri situata dhe me thonë kallonën për vërështërsi që baba në to s'kallonën kora, thënë tri situata që nona kallonën për to që baba s'kallonën kore në për to e para, shtatë zanija, thënë baba s'kallonën kore në për situatë vua e tjetë mundimet rëziku, që se shetë zanija veç nona përre të në këtë punën, barë tja, thënë dhe Allah gjellëve thotë hamelet hu umhu kurhen Nunatia ka bëhet me mundime apo e ka bëhet me mundim kurhën me mundim me përpjekje nuk është leta. Pastaj wa da'at hu kurha edhe kur e ka lind dhe ka lind me mundime. Andaj çështja e dytë është lindja. Baba kurse mund të lind? Absolutisht. Çysh do vjen situata smune atë se ka vënë Allahu xhella uala tilla. Ësh nona e që lindat. Prandaj nonë ka mundime të lindjes, ka dhimbje, ka mundime diet apo si duhet ky proces ka rase kërë nona dhe vdes lindje, su në përbalan presion e dhimbin. Ma dje, disa dhe studime që i kam bërë, kam bërë një lej matje të nivell të dhimbjes edhe mundimit që e prejtojnë gruja gjëtë lindjes edhe kanë tentu që njëten të njëten intenzitet të dhimbjes me bajt të burri ka onë që nëse bartim vdes burri, se vanat dhe. Edhe përsa është i forë të burë me gjithat ato dhimbje që Allahue ka pregadit nonën me i bartë pë Në kjo është e dytë. Edhe e treta, u hamluhu wfisaluhu 30 shahra. Edhe Allah xhallahu ka promëse, domethënë, nëna ka bart edhe gjithën jaftën. Gjithën jam, i thon tajab, ushqy atëm, me ushqy, fillimisht baba krijt, domethënë, ushqimi i botës më të jap, suntoshën ata. Është nëna që ushqen fëmijën vetëm. Me çuptin që Allah xhallahu e krijon në gjirin e saj, ushqen për fëmijën e saj. Anden ka on detore që Po shkak të këtyre tre proceseve që nëna kanë ne për to, pejgamberi alaihi salatu sallam ka thënë, "Nona, nona, nona." O nona po shkak të, shëzonisht nona po shkak të linit, nona po shkak të gjithënesavta. Kjo është e para. E dyta ka qen dietarët. Pse e ka biblësu nonën në aspektin e babës? Ka po shkak se zakonisht tek njerëzit, domethënë, punën në pun e nonës më pak shihen apo. Që po domo burë në punë bëna më vrejet më shumë punë të grusë nuk vrenë shumë, se e në mrenë në shpe, jo në gjitha që i kanë duke për interminin në vërshdu shumë, edhe, dhe me thonë, fmiju, njësë e thjetë, ne më të kujna, ne më të babës, gjali i biri filonit, otho, baj, vajze filonit, otho, otho, atloj, realisht, e filonit, dhe honë, atë loj, realisht, frytit të edukimit, edhe të investimit, e merë baban kuptim të emërtimit, nonas, ma pak i shijet, të fëthë, domthonë një lloj injorimi, mohimi, edhe ndoshta në edhe nënversimi. Prandaj ka fuqizuarriati kët aspekt që me pas kujdes ndaj nonës, ja sepse nuk thirrë fëmijën në emrin saj, edhe nuk shpie shumë punën e saj, por ajo ka rol vendimtar në edukimin dhe formimin e fëmijëve fëmi tëve. Fëmi. Edhe ka ona treta dietarë, pse domthonë 3 herë nona. Kaon për shkak se ralisht nona si grua është më e dobët në kuptim emocional. Ka noi më shumë për në parfuar mirë, për kujdes, për dashni eksplorat. Po, domthonë e e babash në atë kuptim emocional shumë ma, si më thonë më më iftoft se s'sonon atë. Donjësa, do të thonë fëmiu në raport me babën mund në pasë të mos ha raportu pak më më më zyrtar, është edhe jo shumë jo shumë të gratë, ama e ban e, e ban po më raport jap apo duket të korrigut po e bë jon raporti, apo mënon nëna më nënë lëndouta. Mos më vet çshire për shembull, apo lohë apo do me të punë më nënë më nënë preket, që nuk është gjëne të baba për shembull. Pandej një aspekt emocional i saj ka bërë që më pas më shumë kujdes për ta. Dhe gjithashtu dietaret kanë përmendur se çfarë aspekti më respekto më tepër. Kuptojmë që koha të bëj më kujdesin edhe domethën afërsinë edhe emocionet e afër. Edhe emocionata. Për shembull, do pun më jap për parsiën e saj paspara. Nëse do të më jap diçka më sporti më dora saj. Nëse do shambull, të më jap më buni shërbim caktuar pasparë në nonës, pastaj babës, se ajo ka më shumë ndoj për këtë për gdhëllje, për këtë kujdes që, që ka nevojë baba. Apta. Edhe pse pasaj pejgamberi Ali sadustam fund, bon, edhe për mamën edhe babën, se ka jashtaj e saj, edhe baba është pjesë e saj. Prandaj ne kollojmë që serëm baba, edhe nona e një print qi kemi obligim mukyes për ta. Mirpo, mes këtyre dy veç, mes dyve, domthonë epërësia është për nonën, thash për arsye që i përmendëm, edhe Allahu adin, një e di, ndonjë epërsi tjetër që mund gedim, na, të pas, nuk e di, portojnë disa nga ato që i kanë bënë dietarët. Sepse ë nona kërkon pak më tepër, domthonë kujdes, kuptim të kuptim të afërsis, kuptim të pergudëlljes, kuptim të kujdesit të caktuar emocional e kështu me rad apo edhe shërbimet se koloi më shumë me xhurbi nonës se sa babas, baba shumë mund për do pun, a për shum kujdes, a të jetë më i aftë për të punuar, ama nona kanë për shkakun kujdes, ai gjithë ato punë që realisht i përkasin këtove atyre, do të në përparësi më shumë nonës se sa babës. Kjo nuk nënkupton ngaqë sa i melon, absolutisht rastësishtot, babën ose shafën. Dhe është hadith me radhë prej Buhariu rahimullah, është gjithashtu në këtë drejtëm, thotë se e, Ata i bënjësar e ka përmen se një njëri artë i bënjë abasi. I bënjë abasi e dini nga djetartë e njërë edhe nga të afrme të pejgamberit Alehi Sratusam. I bënjë abasi ka qenë në dersë menzansët e tjevën. Ka qenë në dersë me menzansët e tjevën. Dhe ka arë njëri e të dhëtë, une e kam një problem. I ka dhonë një bënjë abasit. Ka në cërë shpëllimit, ka unë e kom lip një, një vajzë e kom lip një vajzë për me të feju dhe me martu thot mirë pa e ja më ka refuzu më ka refuzu thot pas taj e ka martu dikon të të tërë unë pe i gjelozist në madhe s'ku mund me dëru këtë citatë edhe e kom vratë vajzën, Allah Narutov e kom vratë vajzën thot tash unë nërmejsh njët keq hellimin të ube a ka për mu pëndim a muna mu pëndu për këtë gjyënë, unë keqë kom vafën E di që këmë bërë keqë, por, tash të është përdu mu pëndu të e ka Allahu azo gjallë për këtë vendim, për këtë vej për të keqë. Ka thonë Ibn Abasi, radiallahu ta'ala anhu, hëtë e ki nonë në në gjallë, ka thonë një jo. Ka thonë atërë pëndu të e ka Allahu azo gjallë, edhe munohë me bo punët mira sa të munësh, që nështë ato punët e mirë, në mund të ashtuim këtë gjuna që keboa, edhe ka shkuaj nj e pse pyta a ki nonë në gjallë që këhulli dhe nona o gjalla o dek nona me vrasin dhe me pëndimin që ka një se ima që më koni ibn Abasi ka thoni ibn Abasi radiallahu ta'alë nga se nuk di nuk di që njëri munë me bo një punë më të mirë në me thonë që me te te afrohet të ka Allahu azo gjellë se sa respekt dhe i nonës të tja ibn Abasi ka dëshmi thonë në se ki nonë në gjallë shko nonë në respektoje të e këqinonën në tonë të i farë loj gjunar që i mëpën. Nënën, blera e respekt të prindve, e nëveq e ditë e nonës, këtu që i ka fokusu, dhe me thonë, Ibni Abasi, radilote Alano. Edhe nga këj rast, dhe hon, si me honë, marë imësime të nësishme. Nga tu, e parë është të mirullë zërse, sa është më rëndësi njëri, në qëfarë o situata që shkonë, bjenë, më katë, qëka të që ndodë, sa ë Me e shku me e pytë një që nuk ka dhije, po ka emocione, nuk ka, ka dhije. Ama njeri do më që si kuptën gjitha drejtë. Me i thone e ku më vrat që kështu një qik, pa bigajri haka përshamot, a ka më të ube, që e kështu një kështu një kush, po qëfar të ube, po të ka më të vratu, po të ka më med... të vratu, po të ka më të vratu, së së kishpaj. Kama njeri me eqëm që ka dhije, e ka e vratu, ka qenë lërga saj k ota është ka ndodhë kë njëri, u pëndu. Njëri me qëmë dinë me qëllu të njërë, dinë me afru, jo me i largu njërë, jo me i shgëny, jo me i deshpru, parë du të me afru njërë, kebo gjunak, kebo shkel në regull, du të me bo zidhja. Andaj sikur se ka qenë rasti ma atësat që i ka vra, 99 vetë. Apo? Thetë pegamberi Alehi Salzam, para ju shukon një njëri i ka vra, 99 vetë, para nëjtë fa kriminelli, 99 vetë i ka vra. Edhe dikur ka thonë, balë mosë, s'kanë më kështë Allah, nuk shkanë kështë. Ka doshë më pendur të gëzoti me lonë kitu dhe keqët. U shku të një njëri, pa ishtë të konë njëri dishëm. U konë njëri devatë shumë, u konë njëri gjematli, gjamistë, ama nuk u konë njëri që ka posdhje. Si ka njohë gjyratë mira, thonë. Edhe i ka thonë, njërës të kanë shko vete filonin, sa i filonin është njëri që falët më tje, devat shum, Ai shkon vet, po po në vetot. Çka u hollet, aty ku vron 99 vit. Parë nuk i një ku deri 9, por më thonë këto. A çapo dan? Po pandu po shfar pendimet e djhenën më shkuva. E ky ças ne rrozohet, a quhet e vron edhe këtë. I bën 100. At kuptim e e thën këç e, e thën atë. Po 5 e brin. Do të paduhet me posën e çorë dikon. Me posa Allah ku mbuk këç e pe dia, më duhet me posën e çorë atë. E pyet njerza, "Ka për dikunë një tmerr, një dikushmë që çfarë do më bëj?" I thonë, "Shkoti Filoni është i dikshëm." Ama kur shkon taj, thash kë dietar, një qilozon libër, lexon Kur'anin, le, po më në atku ka librin e Shahej që ka pas. Ka njëf gjërat. I ka thonë, "Hall jamësi, ka vran 100 vjet." O të tash, çka bëdon? Ka an hellimin tawba. A cover mopen them. Përgjigje dietarës laqje. E kush mund me ta mshil dirën e tawbes ty? kur s'ka mund si atë kur Allah ta kalon qilaun ka mirë po ndoshta u pendu dit piktive atë mos rre këtu sa ket vjen të mësu me buh Allah koma mësu me bu ke shtepet bënd diçka shqodi konkurz dhe kur kush dikon atë a është konflikt as ki problem shqodi koma e kshillon shumë vepru edhe ja qildin e të ops njëri di shumë atë prandaj të dozë atë jeni kush në emocione nuk është më eufori nuk është çapo skebos çapo skebos ja fair media atë Dija, e thëtë feja e shëtë qaqa, pëtë. Duhet me respektu regullat. Qyshtë, thëtë feja, simba aso që në kam su Allahu, pekamberja e som, edhe pasaj në kam su Ulemaja, djetarët, e kanë spiku fejnë. Qeshtja e dy që gjimë këtë të ndërullëzër, është se, dëmëhon, Ibni Abasi, rrëdjallahu ta'la anhu, dëmëhon, e ka prit me, këtë njëri e ka prit me, me qetsia, pëtë nëse ku ka mujt me konë, përshënë rrëgjimë, po kitobë, ose me tonë që në të këptemi një priljet të të tërë, për e kaprit me qëtë isa më rëndësi, kur dikush është i tensionun, kur dikush është në telashe, ti që realishtë jenë këtë pjesën këto, që pa e nganë me konë i qjetë, nëse kur dyën telekrizum, situata është kanë duke u për këtësua. Edhe Ibnia Masi, që i ka një radj hona qeçe shlyhet me punë të mirat. Kush e ka mësuar këtë ibnja Abasin Muhamedi alayhi salatu wa salam. Në këtë kohë, hadith pejgamberit alayhi salatu wa salam, sikur se kaon hadithin e Moadhit radhiyallahu ta'alahu, ittaqillaha haithuma kunt. Kujt rikallahun kudo që të jesh. Uatbi sayyi'ata alhasanata tamhuha u khaliq an-nase bi khuluqin hasan kjo është hadith gjithpërkajt fejo që top. Kifrik Allahun kudo që ti jesh. Domethënë, bëna musliman kudo që ti jesh. A je në shtëpi, a je në rrugë, a je në vend tonë largoni ton, a je në vend publik, a je vetë në shtëpi kudo që të kohsh? Kifrik Allahun. E dyta, kur të bësh një punë të keqe, pasoj me punë të mirë. A ke bockajë shka? Pendau, a ke bockajë shka? Çufal dura chot, a ke bockajë? Mbarabdas, a ke bockajë? Yabsadat. Pun e keqe, ke, ke, pasaj me të mirë. Nga se Allahu Azuzel thot, Innel hasenati ju dhibne ju dhibne se i atë. Pun të e mira, i fshin pun të e këshinja. I fshin pun të e këshinja. A nësikur se i ka thon edhe Fodal ibn i Adi, Rahimullah. A djetar i një orë, ka arë njët e ki Fodal ibn i Adi, Rahimullah. Edhe në muhabet e sipër, ka thon, vala, më kashku i mëri, më kashku, që është pashka një të njëtë. Kanë A ti ku nga përsu i 16. A të të të ke afru, a nje nuk di kur është ka njerë e latë, në saktin të latë, a nje kur ti ka brat gjerë e jetë, është më nga që i ka pas 30 jetë. Edhe, e kur e një një ku i këtho e fjallet, e që ka me bo? Gjerë e i këmë bo, min gjerë e i këmë bo, për për shumë konë që nështë duhet, tarë që ka me bo? Qërë që ka kështu i fëdari një atë? I ka th Ahsin fima të bëqa, ju gëfër leke fima me dha. Bon mirë në atë që të kamet, ta falë Allahu ato që ka kaluar. Të e kaluar me së konë, është shumë ndryshme. E kaluar e së konë, shumë e pasë me punë të mira. Ska qësë të dhutë. Ajo ka kaluat, ajo nuk këthet, ajo nuk gjëbët, ajo nuk gjëbët, ajo nuk gjëbët, ajo nuk gjëbët, ajo nuk gjëbët, ajo nuk gjëbët, e kjo fikoj sahabeve që kamsu pejgamberi sa sa, bën punë mirë, me punë mirë është di punte, punë tek shi aftë. Edhe domethënë që vler të qartë, të domethën respektit për nonën që i ka dhënë akini në gjallë. Ponte që poshon në gjallë me bojë më. Në rregull, nëse kti njeriu Ibn Abbas i ka thonë, pa, njëllë, në regull, ju, basi, ka thonë se gjunoja e vrosës, mund shli, duke nonës, e të mëshly dot i bojë me nonën sa. Ea që ska boku të gjunoja, po gjunoja tira, ti u fshi gjunat, më het gatë, prandaj më respektova më. Më i shërbyjë sot ka mundësi. Më kujdes për ta e tjera. Pasaj, Bukhariu Nehimullah kalon të kapitulli që ka të bëj me respekt ndaj babës. Edhe përmenë hadith në njejtë që që ka më heret, në më onë, kër e ka pytaj sahabiju radiallat të alënhu, si kërështë e ka në ditëne buhërës, i është thënë pegamberit Alehi Sadhus Ram, men e berru kërështë duhet dhe mëhon kur du të gëzën ma shumë respekt, kur du të gëzën ma shumë respekt, ka thonë nona. Kur du të me gëzën ma shumë respekt, nona. Kur du të me gëzën ma shumë respekt, nona. E kush, erë në kallë, ka thonë baba. Këtë kallë vlerë për respekt e babës, si kur që jetësika, dhe më thonë, se njëriju nuk du të bo e dalime e, në koptim të obligimeve. Obligime të janë, dhe mëhonë, për dy për Për të dytë, mirë po në disa aspektet sektuara që kanë të mund të thashma ato aspekti emocionale, të afërsis, kujdesit që i qika mërtë, ato rrështë ka për, për parësi në nënë, nërsa dhe për babën duhet rëspekta. Uh, baba ma shumë i të ka në aspekti i kujdesit ekonomikë, se bara e kujdesit materialë është bëj barën e babës, për nënë se nënë ka ma shumë nevoj për aspekt dhe kujdes emocionalë, Bob, edhe bëbë akonim për aspekt të mësënë, për bëbë akonim për aspekt material. Apo që rrështë minimu, që mi krië obligime që i kondej shpisë, mu këtës për nonën, mu këtës për shpinë që e ka, e kësë mëra, dhe. Jo me harrua, dhe. Jo me nënë onësh. Edhe me lanë që mu baloqua e me të lashtë të vetë, me sëpër të vetë, po përshështë se, dhe më thonë, e eh, eh, janë dela, nuk janë dere e kësë respekt ndaj babës, ndërsa aspekti emocional më tepër është tek Nuna. Përkundrazi, nuk, nuk po të thasë Nuna nuk do të më hyjë me të vesh ndërkasaj, ose babën jo emocionalisht. Po të dy të kanë këtë kërkesë. Mirë, po Nuna ka një pamje më tepër për shoqëtinë e këtu, më radh sikurse e përmenda më herët. Gjithashtu për a ditë që do të përmandet të fundit në këtë takim, këtu është se pse respekti ndaj prit bash, do të them, me ju thon fjalë të buta. Bash apom që rrespekt dhe prindve është obligativ, tani e morëm cili është më meritor, cili gëzën ma shumë rrespekt se tjetëri, apo e tash Bukhariur e i mëllat fillet në haditha që qysh praktikisht me i respektu prind. E para është, më thonë, respekti me gjuha pëtën. Nga se të në vëzër, nuk ka lëndim matë madhë se me gjuha pëtën. Një mund më, më kujdisë për ta një uble, për shambull, mi ushqy, mi veshë mbath, mi qumë përshem prind, e kështë më ratë, krejt këtë mungët më rëzuh me një fjallë akta. Krejt këtë mungët më një prish, më një kujdes gjuhës, krejt, më një pakujdes gjuhës, përndaj, kështë ka Bukhari, Rahimullah, së menë, qële ka përmenë këtë, se respekt në e prind, filanë me gjuhën e më. Përndaj, do t ozgabas, uf, mjë jë thonë apërën, në onë, më heru gjuhëm, e nga ruajt e gjuhës është, mjë jë thonë fjoll, mjë fjol, jë thonë fjoll të mirëm, o kulle huma, thudhuj atyre, fjoll të mirëm, fjoll të këndshme, fjoll të visnike. Thotë, Bukharir Rehimullan, hadit që e përmen, se, ka orë njëri, tek ibn i Omeri, radiallahu ta'ala anon, e patën fillemesh të ibn i Mes Ta është e patim i një Abbasin, ta është e kemi Ibni Omerin, djallën e Omerit, radiallahu ta'alanhu, se ka orë njërit, Ibni Omerit i ka thonë, kënë ma të maën në gjedatë, fërësopë të dhënubën, la e raha illa minel kebair. Hëtë unë kam qenë në gjedatë, që ka në gjedatë? Një fraksion i grupeve ekstreme në të kuë që në konë. Ata ka posë njërë që për shambullë për një gjuna i kanë qitë njës për fije, e te i dole në feje, i kanë i vëtu muslimatë, ju kanë dërgjak muslimatëve, këvareqët ato, e kjo kënë grëpë me ta. Ato një më kënë me ta, edhe i kënë botë dëlshime caktuara, e që kënë pasë bindjës e nga gjunajat e më dhaja, e të këvareqët, gjunajat e më dhaja është më dhalë për feje, së të një gjunajatë madhë me bonë, dhe këvareqët njëri përshamë me rajtë që aferë bonë, të ata. E këj ka bote që si, lëfime, që ka pasë binë e se në gjënatë mdoja. Ka fundë me dyshku në një marën e vetë. Edhe ka shku tek Ibn Ameri, radiallahu ta'ala anhu, dhe ka i përbendë të gjënatë. Që ke bote? Ka nikon bote këto. Ka thonë Ibn Ameri, radiallahu ta'ala anhu, ka thonë, lejset hadhihim në elkebair, këto se në gjënatë mdoja. Këto se në mdoja, që ke bote? Gjënatë në mdoja e nëndë, edhe ka nëmru në në gjënatë. I ka thon Me bo në botë Allah çoq ndrym u qetlu nesme me vrani në një shpirt po fajshëm apo. Pastaj u el fyrarën e zahf me ikë pe luftë. Me alzhu armi u godh me i me gru shpirin. Vetë rathun njerëz muslimanë me tratup musliman, me tratuvën, ti pishinon ndoja. Pastaj është u qathul muhsana me shpif për gratë ndershme. Donë kjo ka bue kështu, kjo është apo ndershme na udhë bi Allah. Me gjynas i madh, me një los ndër në dikutë të gjynajmat Pasaj ka thonë, va e klu riba, me hangur kamaten. Kamata është gjënave pë gjënave në noja. Pa. Pasaj ka thonë, va ma e klu malin e tim, e gjashta, me hangur pasurin e timit. Me e keqpërdojrë pasurin e timit është pë gjënave në noja. Pa. Pasaj ka thonë, va ilha dhënë filmez gjithë, me e keqpërdojrë gjëmin. Pë gjënave në noja. Qysh përshëm e keqpërë gjëmin? Gëmija është ven i badetit. Këto ven me afe, Allah gjellera ma dhurua. Pa e k Kërën është, së kjo ven pribadet, së so ven pazar më bua. Përgemberi së me ka ndalu, rë pësish me shqit njëri në gjemija, pëse të gjëriti halal është, po pëse gjemija së është për, për, për pazar, diri në pazar është të tjelë, pëse? I pëngoj njerë, ka thonë përgemberi së të le dhazë në qikojnë, sa është kjo me endishma, ka thonë nëmë i dhe sëmë. Kësh kë e shihni, kë e shihni, se për shetë në gjamië thuni la erbëhë allahu t'i gjarët ek mësta mundë suftë allahu kërën fitu gjamië madi shikoni përmerujt qëtsin e gjamis e merujt shetin e gjamis e milon njëzë rratë në gjamië më falë për shambull edhe në qëfë se i ka hub dikujti që ka në gjamië i ka hub sahati, i ka hub telefoni nuk ban me, me zotë me kush regjoni sahati nuk ban dojtë me lemur imamin imamin pas taj aje ka obligim, pastaj edhe ajo e merron citatet. Jo gjithkusht me bërtit, kush e gjon, kurse gjon, çfarë bota, bota, bëhet pazavor apo? Pas hija rregull me mua, të rregull xhamia thot. I ka thënë hojës se ku mjetni sehat, e kombi diçka, thot jema të fani kush e ka, le të mërohet. Osi paar rrosh, s'ka të kuqëftofto. Ka thon pejgamber se kush çuhet në xhami, shikoh. Kush gjon në xhami, kjo është hadith. Ka thon pejgamber se kush çuhet në xhami, thot. Mkaub këm, mka kaub këm. Thuni kur mos e gjetsh. Po në madhe kja pa, që që është një koma është të, ka, ka rejku në gjami, ka dalët këtu, me respektu këtu. Andaj, kush i andrën gjami së destinacion, e bën pazar, e bën, e bën, bon, bon s... për në paramet është të në gjami me bën, me bën veprime që së në gjami së fa. Piksoj është dhe me shtij, për shambull, vërën gjami. Që të, tash me, me dhek, dikosh i me përën, aja bojmë që t O ful, Allah më shëroft, Allah aman, u dekun, gjall, e shpëlbel tam. Ora jam për dikon. Jam jashtë gjallë. Jam në kopë të staciona. A është një ndru dhe stacionin xhamis. Ngaqë që Allah e ka vënëshpërjë në të. Gjashtë njerëz që ka thonë është walidi es-xir. Ai që talloft me njerëz, taller me përbuz njerëz. Basti të mitë që ka, mbaznit për shembull lëshimi që ka, mu tall me njerëz për gjënat moja. Gjithashtu obuka ul walidein min al-uqooq. Për gjënave të më dhaja është ka për pegamërësëm, me i shti me kajtë prendin mësë mësë, mësë mësë nga mësë respekti. Allah në rrujtë. Nga mësë respekti i prendin me bota me kajtë. Pse po kanë, Allah filani, gjali qika ma boni kështë, gjëna i madha, shtu. Me i bothë prendin me kajtë, gjëna i madha. Dhe, dhe gjithashtë tutë pastaj, ka thonë Ibn Jo Meri, radiallahu ta'ala, në hapëton. E te frekumin e nërë, i ka thonë këti njerë që ka pyj Kë thonë, po që është jo, kërë s'ka frikë për gjëhënimit? Kë thonë, a ki qefë me i në gjëhënet? Kë thonë, që s'ka më qefë. A tërë ka thonë, thon, a ki... a i ki pre në gjallë, po. Një si bënja basi. Një të shkollë, shkolla pegamit e sa. A dhe me pëtur për gjëhënimit? A dhe me shku në gjëhënet? Kë thonë, që s'po du? Kë thonë, a i ki pre në gjallë, kë thonë, ka thonë, thon, uh, e kom ibni Omeri radiallahu ta'ala hanë fa wallahi lau elente lehel kelam nëse fledhë butë mëte u atë amtëhë ta am edhe jepë me hungre u shenë nonën e rringati ka thonë kimi hinë gjennet pa hesabë nëse largosh për gjinatë mëllaj që tonë non largosh edhe non në respekton ten gjennet kimi shkuatë kjo është hadith që të riradhe që fledhë nëmonë se sast erën ç'sh memoris për me për shemb. Edhe këtu kemi të rroza për fond, përmohunso dobi. E para çelënjeri kurë me njësh për shemb devjum, çu she apoim punë te ulja bën loja. Ose kru, mlaja, ka di kurë me njësh apo punë me ulja bën bugla. Ka njësh për shemb, apo kjo është gjuna i madh, kjo është më zvet, ai për shemb ka njësh ka të me print te ti, kjo s'bon me bu, rreth doshën festë kaq të peshë më madhe. Në vetë ka dal Ose për shkakun rrimë dikon që të hadh më sa të më sfona mozen zbot kur, jasht zbot. Do të bëhet njërë si e dhurrota. Edhe sikur të bëj një apostull të më mirë, që njëri qort dur dur alhamdulillah. Para mendojmë se ke vjet të më mirë, çka ke menduar? Ke shpall veten çafër? Ku kubu di në? Moja çafër. Më dinë vet, para fal. Fa ka pyet njëri dur, jo ka dashur se siun di në. Ku siun di në? Mandai di në nuk shpallën më me mend. E asë duka nërëjnë me men, ato shpadër me argument, ka thonë Allah, ka thonë peganberi, edhe këtë nënë gjunaj që i ka përmeri minomirë, nuk janë që të vëqë të nënë, ka ma shumë gjunaj. Ibn Abas në kam pyqë, saj e në gjunajet e mdoja, ka thonë të mdaja, ka i në 17 unë e ti nëmëraja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të se kush e bën shkon në xhenam është i madh. Ka mallkim për këtë punë është gjë, është më ka të, të peshë kush e bën gjëmun, Allah e mallkon. Ai ja, madh se të ka mallkim gjëna i madh. Çdo gjëna që thuat, kush e bën Allah i hidhrua ndaj ti, thëni me Allah më kupton se o gjëna i madh apo. Të ndisoprai kriterin e çdiatorik a përbën se ç'është bëhet një gjëna ose kush një gjëna ku është i madh. Pa im jo në Amerika bën të sapo bënin më ka zoti qytë ndoja, ajo që ke bëu ti. Për më që Jezusi Zamrin dhe me që suk këtë njerëse nuk e bo dhe qka që rrërësht në nënkuptan se ërë gjuna i madha. Edhe në fund e ka përmbyll, që kërërë rrësht pëse Bukhariu e ka përmenë këtë adith, i ka thonë se, të më honë, Adam e shku në gjenet, edhe me përboj gjunaat më loja, nëse non e respektan, e pendur së të ka lau gjelluar, Allah e ta falat. Por në qovë se largosh nga punë të këqia që të përmenë nonët, edhe nonën fletë mirë me ta, Melin Allah të mënduar. Kjo është një formë respekti ndaj prindërve, si kur sa e ka përmendën në hadith se duhet të fol bot me ta. Ka edhe udhime të tjera që flasë si me i respektu, do të flasin për të njerëzën takime të arshme. Këto janë disa paradikte udhime që i ka përmendën Muhajjudah ibnulla në kuadrin e respektit ndaj prindërve, duke filluar nga, domethënë, nona, baba e pastaj edhe kujdesi për gjuvën ndaj tyne edhe forma të tjera të respektit dhe kujdesit që janë përmenë, edhe dhëtë përmenën inëshallah. Allah u gjëllohë ishë përbleft, ndëroft, Allah u në mundësof që timi të edukuar edhe të respektojnë prindit tanë, më të vjetrit tanë, timi të edukuar si duhet, më katët eventuale Allah u në i falë dhe gjenë në përmejsofë. Dhëtë ishë përbleft, sallallam ala Muhammed wa ala Ahlihi wa s-Sahra wa s-Sallam, dhësime në këthirë.